A távcső lentséjén bejelölt távmérték segítségével könnyen kiszámíthattam a pontos távolságot. Aztán már csak arra vártam, hogy mit válaszolnak a barátaim. Elsőnek Jónás jelentkezett szólásra. Úgy jelzett a kezével, mint valami kisiskolás, aki felelésre jelentkezik. Hallgatlak, bíztattam. Két perc. Te hülye, szólalt meg Béla is. Nem vagy te lökhajtásos vadász, csak egy élelmiszerrel megrakott kiöregedett teve. Martinez 15 percet tippelt. Jól van, Hambre, nyugtáztam. Rudi 8-10 percre becsülte, és mire mindegyikük kinyilvánította a véleményét, szinte valamennyi lehetséges időtartam szóba került. Rudi, tudod, mi csináljunk? javasoltam végül. Martinez és Gómez most szépen lemegy a Rómhoz. A két megnevezett már fel is pattant. Várjatok még! Péter és Béla, ti velem jöttök. Kari és Jónás, Szedjétek össze a holmitokat, és marad lemaradva gyertek utánunk. Rudi, Otto és Jack, ti a századossal együtt követtek bennünket. Rudi, a te dolgot, hogy tájékoztasd őt az elképzeléseinkről. És ne feledd el rádjon közölni azokkal a hülyékkel, akik a dombot figyelik, ahová mi is készülünk, hogy ne lőjenek ránk. Mindjárt egy fehér szalagot kötünk a jobb karunkra ismertető jelként. Mi a jobb oldali völgyben ereszkedünk le, ti meg Rudi a bal oldaliban. Oké? Okay? – Oké, okay, mi móza? – fej. Rudi válaszát meg sem várva Péterrel és Bélával együtt útnak eredtem. Menet közben megkérdeztem Péter. – Mit gondolsz, ott találjuk az arabokat a barlangba, vagy nekem lesz igazam, és már az operenciás tengeren is túl vannak? – Nagy dáridó lesz a kupiban. – hangzott a tömör, de egyértelmű válasz. Béla még hozzáfűzte. – Kiszámítottad már, körülbelül mennyit keres egy őrmester havonta? – 67 ezre. Ennyit nem tudunk elnyerni egyetlen este. Akkor az összes nőt kibéreljük a rajunk számára, és minden idegent kihaigálunk a kupiból. Péter, minden rendben megy. Nézd csak, oda át már jön is a váltás, hogy átvegye a helyünket a rádiónál. Béla, te húzod ki ilyen, úgy húsz méterre balra. Te meg, Péter, jobbra. Hadd higgyék a barátaink, hogy mi vagyunk az elővéd. Amikor játadok elindulunk olyan gyorsan, ahogyan csak telik tőlük, de ne fussunk. A cél az említett dombocska oldali lejtője. Oké? Okay? Oké, okay. hallottam a válaszukat, az órámra pillantottam, és megadtam a jelet. Elindultunk, Kari és Jónás utánunk, mögöttünk pedig a többiek. Akár egy hosszú kígyó, amelynek a százados volt a farka. Nyilván most is megvan a maga véleménye a tervemről, <gül> a vénkujon. Engem zöldfülü tacskónak, <há> sőt, taknyusnak, beképzeltnek nevezni. Fú, És ez még nem minden, képes volt összejátszani az orvossal, pedig tudja, mennyire nem bírom a kórházszagot. Aztán az a hülye mese valami gépkocsi balesetről, mikor nincs is jogosítványa. <hállt> Na, és a legkomiszabb, én ezredessé léptettem elő, ő <hállt> megköszönet képpen, nyolc nap gumival. Na, várj csak, te jutalom sikkasztó. Pontosan öt perc elteltével érkeztem célhoz. Péternek és Bélának valamivel kevesebbre volt szüksége. Rudi, Jack és Otto pedig még hamarabb érkezett be. A százados is közeledett már. Na, érzem, hogy ott most kitör a balhé, szólta Boda Bélának. Menj oda a századoshoz és figyelmeztest, ne csapjon zajt. Lehetséges, hogy van még néhány arab a barlangba, ha nem is valamennyi. Oké. Okay. Te meg itt vigyodoksz Péter. Hát, csak örülök, hogy megint a régi vagy. Hogy érted ezt? Ma reggel úgy tűnt nekem, hogy elgyengültél. Így igaz, Péter, gyűlölök embertőlni. Persze, azt sem szeretném, ha engem ülnének meg. Azt hiszem, jogom van megvédeni magam, nem igaz? Ami pedig Detmárt illeti, ha nem is kedveltük őt, mégiscsak a mi kutyánk kölyke. Nincs igazam. Csöpi, jön a százados. Látod, Péter, ha nem ordítozhat, hát utánam fut. <gül> Nocsak. csak. Egészen jó kedvűnek látszik. Nyilván azt hiszi, mindjárt tábornok lesz, nem is ezredes. Csöpi, int neked, hogy menj oda hozzá! Valóban. A főnök láthatóan négy szemküz velem beszélni. Mielőtt engedelmeskedtem felszólításának, közöltem Péterrel. Ha az odaérkezésemtől számított legfeljebb tíz percen belül lövést hallasz, már csak egy lefokozott ex-százados lesz belőle. És ha nem esik lövés? akkor egyet több ezredes lesz a francia hadseregben. Szóval az ezredes négy szem közt kíván velem beszélni. Már régóta vártam ezt a pillanatot. A domblábánál úgy 80 méterre tőlünk választott ki egy alkalmas helyet, ami nagyon is megfelelt nekem. Így legalább senki sem hallhatta meg, miket vágok a fejéhez. A százados vigyorogva várta, hogy odaérjek. Na, most mindjárt az arcodra a grimaszod. Gondoltam dühösen magamban. Tisztelektem. Csöpi, te fafejű, hagyd ezt abba, ülj ide mellé! Ő maga egy alfa cserjén foglalt helyet, amelyből alig látszott ki. Eléje ültem és egyenesen belevágtam a közepébe. Ezredes úr! Szándékos provokációmra csak mosolygott, mintha nem venne komolyan. Sőt, még jót is szórakozott azon, hogy ettől még bosszusabb lettem. Ön nem tisztességes velem szemben, folytattam. Azt megértem, hogy egyáltalán nem hallgat rám, de ha csúfot akar űzni belőlem, akkor rossz helyen kereskedik. Már sokan megpróbálták, de bár fiatalabb voltam náluk, szinte egyiküknek sem sikerült. Az önjelölt ezredes csak nevetett. Na várj csak, most majd lefokozlak. Azt a versenyt nem vettem zokon, de hogy szeszes itallal és cigarettával jutalmazott, azt már megszédenítésnek tartottam. Aztán jutalmul meg ki is szolgálhattam önt. <gül> Na igen. Folytattam kis és szelidebb hiszen eszembe jutott, hogy így ismerkedhettem meg Claudinnal. Azt a hülye históriát az autóbal esettel is lenyeltem még. De a kórházszakot már végképp ki nem állhatom, ezt egyszer és mindenkorra jegyezze meg magának. Az utóbbit nagyon nyomatékosan mondtam, mire a főnök csak ennyit mondott. Tudom. Az jó, hogy tudja, de akkor miért próbált engem, Isten tudja meddig ott tartani? Majd megmondom, ha elszálltam érged. Úgy, szóval pszichológiai okai vannak. Na, menjünk tovább. Honnan származik a felseben? A mosdótól. Nagyon kemény lehet a koponyát, a mosdó darabokra tört. Kló éppen belülről nyitotta a fürdőszoba ajtaját, amikor te nekiugrottál. Úgy rohantál be, mint egy dúvad, és pontosan a mosdónak csapottál. Végre ezt is tudom. És miért nem látogatott meg Kló a kórházban? Megfenyegetett, hogy sörétet ereszt a hasamba, ha nem hozlak haza épségbe. És ő aztán jól tud lőni. Korábban gyakran jártunk együtt vadászni, ahol volt alkalma megmutatni, milyen jól céloz. Hát ez a főnök legújabb védelmi taktikája. Egy nő mögé bújik. A ha, hajthatatlan maradtam. De miért nem látogatott meg? Mert az orvos azt sem tudta biztosan, hogy túléled. Ezt nem tudtam, hadd nagyul. Akkor bocsánatot kell kérnem. Csöpi, az imént eltévesztetted a rangomat. Dehogy tévesztettem el, szándékosan tettem. Még majd kiderül, hogy előléptetem-e, vagy lefokozom. De kis szemét! Ezt meg hogy értette? Alhad nagy úr. A főnök arca egyszerűen elsötétült. Aggasztó komolysággal figyelmeztetett. Hadi törvényszék elé állítatlak. <gül> nagy ostobaság lenne az ő részéről, segét tiszt úr falhoz állítatlak. Nem teheti, őrmester. Altisztek nem alakíthatnak kivégző osztagot. A saját kezemmel puffantalak le. No-no, a géppisztolyom töltve van káplár. Egyébként, ha meghalok, gondoljon arra a sörét töltényre, amely otthon várja. Az én versenyjutalma ugyanis komolyan gondolja a dolgot. Így beszélte meg velem. És ez a fenyegetés Orlov elvtársra is vonatkozik. Csöpi. – Te kutyadisznó, teljesen kihozol a sodromból! – Ez már jobban hangzik, Patrick légionáris! <gül> – Ne, ne vágd mindig a földhoz a sapkádat! – még megszit, különben is tilos a tulajdonát rongálni. – Mondja csak maga önnyerőlt ezredes, melyikünknek kell lehiggadnia? Az ezredes jelölt, aki dühében éppen fel akart pattanni a helyéről, meglepően gyorsan lenyelte a mérgét és visszaült és szótlanul mostrálgatott. Én is szelidebben folytattam. Százados úr, vagy bátorkodhatom önt maguk között Patrik bácsinak szólítani? Ha visszakapom a rangomat, még ragaszkodom is hozzá. Oké. Okay. Ezredes úr, egyet azért még szeretnék önnek mondani. Azt, hogy ön a felettesem, még távolról sem jelenti, hogy én csak egy kis ifjonc vagyok, és semmi fogalmam sincs a harcról. Azt tudom. Mit tud róla? Minden. Hüha, ez komolyan gondolja. Valószínűleg tájékozódott rólam a kémelhárítóktól. Hogy bebizonyítsam a főnöknek, hogy én sem a sötétben tapogatódzom vele és terveivel kapcsolatban, feltettem a kérdést. Elmondhatom a villában történt legutóbbi bevetésemmel kapcsolatos kombinációmat? Nagy érdeklődéssel hallgatom. Ha nem tévedek, Klodin férje a derék hadnagy a szállító században szolgál. Ebben igazad van. Akkor kém? Mert bár az arabok óvatosan közelítették meg a villát, mégis úgy, mintha már egyszer vagy többször jártak volna ott, éjszakai megbeszéléseket. És a had nagy mindent pontosan tudott a csapat mozgásainkról. Ennyi elég is, Csepi. Meggyőztél. Na, még valamit tudok, tábornok úr. Játszottam ki az utolsó adumat. Ma éjjel ön is, meg János Bogárka is tévesen határozták meg a helyzetünket. Már én is tudom. Az egyetlen, amit nem tudtam, az volt, hogy te is a csapatnál vagy. E, jól van, jól, Patrik bácsi. Csak ma reggel jöttem rá, amikor megnéztem a térképet, és felfedeztem, hogy két rom létezik. És alapjában véve nem is maguk ketten követték el a hibát, hanem az informátoraik voltak pontatlanok. Spondját rá. Minden tisztázódott közöttünk, Ezredes úr. Most majd kipiszkáljuk a testvéreket az odójukból. Hívja ide Deni szörmestert. Ő a barlang szakértő. Mondd csak, te felfoglalkodott mongol. Ki parancsol ebben a században? Te vagy én? Hát a századnak maga, a rajnak meg Rudi. Müller pedig azt csinálja, amit én mondok. Hehehe, és valamennyi barátom egyet ezzel. Nyertél, Csöpi. De köztünk marad. Értem. Ö, még valamit. Komolyan gondolja, hogy a lő? Halálosan komolyan. De miért nem hajtotta végre a fenyegetését? Mert világos volt előttem, hogy te sem tréfálsz. Akkor gyerünk, hadd jöjjön, Dennis. És még ki? Müller és Klein. Jól van, menj vissza a barátaidhoz. Valamit el kell intéznem. Hogyan? Már is, hiszen még el sem kezdődött a lövöldözés. Kovács, összehívom a statáriális bíróságot. Jól van, jól van, megyek már. – Ja, igen, még valamit. A raj önön kívül mindenkinek tabu. Ezzel tartozom a cimboráimnak. Cserébe mindnyáján vakok, süketek és némák leszünk. – Hordd el magad! A sorsommal megbékélve visszasétáltam Péter haveromhoz. – Most már felőlem, akár tábornok is lehet, mondtam. – Lefokoztad az előbb? – Nem, sokkal komiszabb voltam. Kidobtam a hadseregből, még a nyugdíjat is megvontam tőle. Péter, hívd ide Rudit és szerez magadnak egy géppisztolyt, de még jobb lenne, ha Paz Gomez-től néhány kézigránátot is kérnél. Oké, okay, Csöpi. Béla, te képhamisító, te se vigyorodj! Tisztában vagyok azzal, hogy egy húrom pendősz a seggfejjel. Van ennek valami köze ahhoz, hogy állandóan kitolt velem? A pillanat egy töredékéig valami megvillant a szemében, de aztán elfordította a tekintetét. Könyörtelenül tovább csak ne térj ki a téma előttem ő kedvelőkén. Úgy is kiderítek mindent, és akkor a lapát tenyereit sem segítenek rajtad. Béla meghökkenten tanulmányozta egy ideig hatalmas mancsait, majd felháborodott fejcsóválással kijelentette. De csöpi, ezek szépen formált művészkezek, nem szenes lapátok. Rudi, ne hogy tudom, hogy itt vagy mögöttem. Rajta kapott rajparancsnokunk, a ránk váró feladatra terelte a szót. – Csöpi, hogyan képzeled ezt a dolgot ezzel az odúval? – Denis majd hoz magával foszfort, és nagyon pontosan tudja, mit kezdjen vele, amikor elsőként behatol az odúba. – Én is szeretnék bemenni. Érdekel, hogyan néz ki az ilyesmi. Gyere, nézzük meg közelebbről a barlangot. Hallgatagon tettük meg egymás mellett azt az ötven méter. Végül Rudi szólalt meg. – Te is arra gondolsz, amire én. Biztosra veszem. Halottak. Rudi, akárhogy csűdött csavarod is, hajlandó vagyok egy kibiztosított kézigránátot lenyelni, ha nem haltak meg. A sziklában, amely előtt álltunk, egy alig másfél négyzetméteres hasadék képződött. Korábban valószínűleg friss forrásvíz csörgedezett benne. Emellett szólt az is, hogy egy kiszáradt patakmeder indult ki innen a völgy jobb oldali kijárata felé. Lehet, hogy az esős évszakban még ma is megtelik vízzel. Ez a patakmeder is segíthette az arabokat a menekülésben. A szikla valaki evenészve alfa takarta el. Meglátszott, hogy aki az átszázást végezte, nagyon sietett. Mi a dennis vártunk, Rudi tovább kérdezősködött. És miből gondolod, hogy az arabok elmenekültek? Hiszen ez világos, még ha nem is találtunk olyan nyomokat, amelyek ezt bizonyítanak, Hiszen az arabok folyamatosan lehallgatják a mi rádióadásainkat. Amikor itt üldögéltek a váromnál, csak azért szakították félbe a lehallgatást, mert biztonságban érezték magukat. Különben már korábban elhúzták volna a csíkot, és egyet sem kaphattunk volna el közülük. Amikor azonban felriasztottuk őket, azoknak, akiknek sikerült innen kijutniuk, nyilván volt annyi eszük, hogy belehallgassanak a rádióforgalmazásunkba. Így erítették fel, hogy a délnyugat szárnyunk zárul be utoljára. Ez a patakmeder pedig jól elrejtette őket a szemünk elől. Sőt. A bípör sem fedezhette fel őket. Én mondom neked, itt már nincsenek arabok. Számomra világos. Már az egész idő alatt sejtettem. De mégiscsak jó tudni, Csöpi, hogy ketten gyanítjuk ugyanezt. Hárman, Rudi, az ezredes is. Ez a véróka mindent tud, sőt, végig tisztában volt vele. Még a mi állítólagos téves helyzetünket is ő adta meg. Habár az informátorai egy egészen más romról beszéltek neki, amely valahol a közelben található, a főnök azonban biztonságoká ezt a duártei romot is át akarta kutattatni. Ezért irányította ide a mirajunkat. Az már aztán kellemetlen meglepetés volt a számára, hogy éppen mi kerültünk harci érintkezésbe az ellenséggel, miközben ő az erősebb alegységekkel egészen máshol járt. Most már azt is tudod, miért dühöngött a főnök. Na, de itt van, Denis. Hát, Rudi, vigyázz magadra, amikor bemész a barlangba. Péter? Minden rendben, Csipi, folytotta belém a szót Péter. Tisztában vagyok vele, hogy ilyenkor sohasem tudhatja az ember, mi vár rá. Elsőnek Denis őrmester tűnt el a barlang szájába. Azért választottam ki őt erre a vállalkozásra, mert az ilyen feladatok kiváló szakértője. Elvégre ő volt a terrorista ellenes kiképzője. Ez a vállalkozás megkövetelte, hogy a benne résztvevők behunt szemmel is megértsék egymást. A kiképzés során rendszeresen valósággal egymásra úzítottak bennünket, úgyhogy már mindegyikünk tudta, mit fog a következő pillanatban a másik csinálni. Persze kiképzési időnk folyamán akadtak gyáva vagy kevésbé gyors felfogású emberek is, akik semmit sem vettek komolyan. Esetleg gyenge francia nyelvtudásuk miatt nem mindent értettek meg. Az ilyenek egy kockázatos feladat végrehajtása közben, amilyen ez a mostani volt, akaratlanul is életveszélybe sodorhatták társaikat. Természetes tehát, hogy mindegyikünk állandóan arra törekedett, hogy olyan társaságba kerüljön, amellyel jól meg tudta értetni magát. E tekintetben annak sem volt jelentősége, hogy ki mely szakaszhoz vagy rajhoz tartozik. Barátok között a durva beszéd is természetesnek számított. Mindig a hangsúly határozta meg, hogy minek szánta valaki, amit mondott. Senkinek se jutott eszébe, hogy hízelegjen a cimborájának, hiszen az ilyesmi megalázónak számított, és a barátság végét jelentette volna. Már pedig az ilyesmi akár halállal is végződhetett. Könnyen találok olyan példát, amelyben bemutathatom, mennyire veszélyes volt egy-egy ilyen barátság felbomlása. A hatodik században volt két igen jó barát. Ők alkották a zászlóai legjobb géppuska kezelő személyzetét. Mindketten kiváló lövészek a hosszú sorozatú lövészetben egyenesen verhetetlenek voltak. Annyira össze tudtak dolgozni, olyan jól váltották egymást a tüzelési és töltési feladatok ellátásában, hogy a tüzelés egy pillanatra se szakadt félbe. Egy szép napon bevetésen voltak a babalüedi légiós laktanya mögötti arab negyedben, és összeszólalkoztak az egyik bordélyházi lány miatt. Az egész másnapot egy lapos háztetőn kijelölt állásban töltötték a perzselő napsütésben. Az egyik pasasnak, meirnek elfogyott a gyufája, szeretett volna rágyújtani. Egy pillanatra megfeledkezett a tegnapi összetűzésükről, és, mint korábban már annyiszor, kivette cimborája szájából az égő cigarettát. A cigaretta azonban ostoba véletlen folytán a hőségben a haver ajkához tapadt, és egy kicsit lehúzta róla a bőrt. A sebből vérisszivárgott. Az meg szinte öntudatlanul előkapta a pisztolyát, csőre töltötte, és golyót repített melyikre fejébe. Csak ekkor ébredt tudatára, hogy mit is tett, és magát is halántékol nőtte. A két lövésre valóságos káosz tölt ki a házak között. Az összes fiatal újonc felbojdult, pánikba esett, és mint az őrültek lövöldözni keztek mindenre, ami él és mozog. Az eredmény 40 ártatlan ember halála volt. Denis mögött Péter be a barlangba. Őt Rudi követte. Mindhárman csak könnyű fegyvert vittek magukkal, hogy semmi se akadályozza őket a mozgásba. Kis idő múltán néhány kézigránát robbanást hallottunk, de lövést nem. A barlangot ostromló cimboráink nyilván óvatosságból kézigránáttal tisztították meg maguk előtt az utat. Ez az eljárás ilyen esetekben teljesen természetes. Körülbelül tíz perc múlva Péter tűnt fel a barlang kiáratában, és öt sátorlapot meg egy kötelet kért, anélkül, hogy egy szót is szólt volna a barlangban történtekről. Nem volt nehéz kitalálni, hogy a katona hol testének kicipeléséhez van szükségük a sátorlapokra. Odaadtuk nekik a saját sátorlapjainkat, kötelet pedig azon teherkocsik egyikéről hoztunk, amelyeken reggel a reguláris sorkatonákból álló francia osztag érkezett hozzánk. Főnököktől rádióon már meg is kaptuk a parancsot, hogy a század készüljön fel az elvonulásra. A tengerészgyalogság felvált bennünket, mi pedig bevonulhatunk a laktanyába. Egy későbbi rádiótávmondatból megtudtuk, hogy a tengerészgyalogság mászkára közelében súlyos sebesültet talált és kórházba szállították. Állítólag egy légionáriusról van szó, aki anyaszült mesztelenül és félig elvérezve öntudatlan állapotban hevert az út szélén. Amikor rövidel után Péter elmondta nekem, hogy a barlangban csak négy katona szökevényüket találtuk meg, az ötödik egy francia sorkatona volt, nyomban biztosra vettem, hogy a kórházba szállított súlyos sebesült, csak az ötödik szökevény lehetett. Visszaindultunk. Késő délután érkeztünk a laktanyába. Máskor a megérkezés után rendszerint oszholyt vezényeltek. Ezúttal azonban az alakuló téren felsorakozva végig kellett hallgatnunk a különböző jelentéseket, majd végezetül kétszer el kellett vonulnunk a felravatolozott holtestek előtt. Már a reggeli eseményekkel is torkig voltam, a halottak látványát azonban egyetlen porcikám sem kívánta. Sok bajtársamat fogta el Hányinger, a borzalmas kép láttán. A négy katona szökevény torkát átmetszették, a hímveszeljüket pedig levágták és a szájukba dugták. Így feküdtek ott a zászlóró terített sátorlapokon. Ahogy később az ötödik, ekkor még kórházban lévő szökevényről megtudtuk, az arabok mind az ötüket arra kényszerítették, hogy elégítsék ki szexuális vágyaikat. Támadásunkkor neki kellett meggyilkolnia és megcsomkítania a társait. Azt is ígérték neki, hogy jutalmú szabadon engedik. Amikor azonban már biztonságban érezték magukat, őt is elintézték. A kórházban bele is halt a sérüléseibe. Semmi értelme nem lett volna, hogy szemrehányásokat tegyünk magunknak, mert az arabok a támadásunk után követték el rémtetteiket. Előbb-utóbb abund is ez lett volna a szökevények sorsa. Már mások is jártak így korábban. Csupán azon csodálkoztunk, hogy a számos elrettentő példa ellenére mindig újra és újra akadnak olyan légionáriusok, akik lépre mennek az arabok ígéreteinek. A halottak látványa nem maradt hatástalan addig sohasem érzett gyűlöletet ébresztett bennünk. Magam is megvetést éreztem az e fajta hadviselés iránt, amelyet az arabok demoralizálásnak neveztek, az én szememben azonban egyszerűen gyávaság volt. Öt ember, öt fegyvertelen ifjonc szökött át hozzájuk abban a reményben, hogy megjelli a szabadságát. Ehelyett csak szörnyű halál várt rájuk. Mi pedig, akik ennek szemtanúi lettünk, még inkább elszámtuk magunkat, hogy brutálisan, könyörtelenül végrehajtsuk a kapott parancsokat, és a jövőben el is felejtsük a fogolyszót, inkább habozás nélkül lőjünk. Az arabok a kegyetlenségükkel valószínűleg csak maguknak ártottak. Végre megkaptuk a megváltó oszói vezényszót. Villámgyorsan gyorsan eltűntünk a szállás és éppen hozzá akartunk fogni a legsürgősebb kötelességünkhöz, a fegyvertisztításhoz, amikor az öreg lépett a szobába, és közölte, hogy 15 perc múlva tiszta öltözékben jelentkeznem kell a századosnál. Jack elvette a fegyveremet, hogy majd elintézi helyettem, és megkérdezte. – Csöpi, ugye a kimenő ruhád még a kórházban van? – Elégett. – Vedd föl az enyémet. Mi ma úgyis itt maradunk, hogy megünnepeljük a karácsonyt. – Jó. – lehet, hogy ma még nem kell bemennem a fogdába. Úgy látszik sürgős a disznajának. De azért nem sietek. Előbb zuhanyozni megyek. Péter és Kari összenézett. Széles vigyodok pedig elárulta, hogy valami rosszban sántikálnak. Hamar meg is bizonyosodhattam róla, hogy igazam van. Amint levet köztem, Kari fogott le hátulról. Közben pedig nyugtatgatott. Csöpi, semmi bajot se lesz. Minden esetre ráförmedtem. Kari, ha azonnal el nem engedsz, összetöröm az áp Közben Péter elműjülten kotorászott a szekrényében, Végül egy kis csomagot szedett elő belőle. Péter, te ólom katona! Szittem. Esküszöm, ha valami disznóságot csináltok velem, beolvasztalak, és lőszer csinálok belőle. aztán belelőlek a budiba, te disznó! Szó nélkül felbontotta a csomagotkát. Egy óvszert vett ki belőle. Ha jól meggondolom, nem is volt olyan rossz ötlet. Megvédi a sebhelyemet. Csöpi, mondta ragyogó arccal, milyen jó nézel ki így, nem éri vízesebedet. sebedet. Na most még egyet a sérült ujjadra, és csak, úgy illik rá, mint a fog be azt a mocskos poros pofádat. Már csak látszólag sértődötten elvonultam a fürdőbe. Valójában nagyon is jó kedvű voltam. Csak amikor a lépcsőn az öreg, ez az orosz vakondok ebben a szokatlan öltözékben meglátott, és harsány nevetés közepette ki jelentette, hogy az egész úgy újjárajta, amit ha rámöntötték volna, húsz évre valamelyik szibériai büntetőtáborba kívántam őt, persze nyári ruhában. Sőt, inkább egy ólombányába. Mire végre elkészültem, legalább húsz perc telt el, de senki sem kiáltott újra értem. Ez pedig már jelenthetett valamit. Vagy még néhány nappal megtolják a fenytésemet, vagy eltörlik. Az utóbbit ugyan valószínűtlennek tartottam, de hát a századosunktól minden telik. Martínez a lába elé térdelt, és sűrű köpködés közben kifényesítette a cipőmet. Péter kikefélte Jack egyenruháját, Kari meg éppen végzett a kepém kifehérítésével. A kepinket ugyanis nem szoktuk tisztítani, egyszerűen csak átkenjük a piszokréteget. réteget. – No, jól van, fiúk! – köszöntem el tőlük. – Ha nem jönnék vissza, minden rendben van. Ne kérdezzétek, hol vagyok, ez tabu. Ha viszont öt percen belül újra itt vagyok, akkor a következő nyolcra mindent tudtok. Amikor kiléptem a folyosóra, már ott várt az öreg, szokása szerint valamit megigazított a ruházatomon, itt megrántotta, ott megcsapkodta, aztán kopogtatott a százados ajtaján. Befelé! Hallottam a stentori hangot. Beléptem, tisztelektem. Kovács légionárius kihallgatásra jelentkezem. Végre! Nem gondolod, hogy már ideje lenne, hogy magam is átöltözzem? Százados úr, ha megjegyezhetem, nekem ehhez semmi közöm? Azt te csak hiszed? De én két asszonyt is ismerek, akinek más a véleményük. Már háromszor is felhívtak és megfenyegettek. Ha nem hozlak magammal, akkor én se jöjjek. Fogd ezt! Ezzel egy szíjat nyújtott felém, amelyen pisztolytáska lógott. A főnök viselkedése épp annyira meglepett, mint amennyire megőrvendesztetett a Clodinnal való találkozás esélye. Hiszen mégiscsak a laktanyában, az ő korlátlan birodalmában vagyunk, ahol sohasem engedhettem volna meg magamnak azt, amire a terepen merészkedtem. Felcsatoltam a deréksziat, és szótanul elindultam a lépcsőn a százados nyomában. Lent már egy zsip vár bennünket. Felugrottam rá, és a vezető mögé ültem. A százatos még néhány szót váltott az öreggel, aki utánunk szaladt. Megnéztem magamnak a sofőrt, valami mindjárt ismerősnek tűnt rajta. Csuklóján az én órámat horta, amelyet második kórházba szállításom óta nem találtam. – Mennyi az idő, kolléga? – kérdeztem. – Tíz perccel múlt hat. – felelte az órára vetett röpke pillantás után. – Köszönöm. A tábori csendőrségtől vagy? – Igen. Miért? – csak úgy kérdeztem. Jövő szombaton szolgálatban leszel? Gondolom, igen. Miért kérded? Csak azért, mert rendszerint szolgálatban látlak. Ez persze hazugság volt, még soha sem láttam. De ő lopta el az órámat, és reméltem, hogy a jövő szombaton felelősségre vonhatom. Most nem akartam botrán csapni, ahhoz túlságosan örültem, hogy viszont láthatom claudine -t. A százados beszállt a kocsiba, és parancsot adott az indulásra. A kolléga gázt adott, és elindult. Az én órámmal a karján. csak, barátom, nem menekülsz előttem. Majd én megmutatom neked, ki loptál meg. fény nem jelentelek fel. Túl kevés lenne neked az a hat hónap a büntető században. Remélhetőleg szolgálatban leszel a jövő szombaton. Egész héten ezért fogok imádkozni. A lopás bajtársam felír a szökéssel. Ráadásul eszméletlen voltam, amikor megloptál. Egész úton így füstölögtem, és azon töprengtem, hogy valamilyen nagyon kemény bosszút kellene kiforralnom. Amikor a sofőr elköszönt tőlünk, megkérdeztem a főnököt. Százados úr, ez a gépkocsi vezető is ott volt, amikor ájultan kihoztak Klodin házából? A százados kinyitotta a kertajtót, beléptünk, majd bezárta, csak azután válaszolt. Nem tudom, Csöpi, de utána nézhetek. Olyan fontos ez neked? Igen, százados úr. Atyai mozdulattal átfogta a vállamat, és a kerten át a házba vezetett. Ez a gesztus, és ez a gondolat, hogy odabent bent talman vár rám, melegséggel öntötte el a szívemet. A reggeli élmények oly messze tűntek, hogy már alig emlékeztem rájuk. Örülök neki, árulta el a főnök, hogy Clodin megismerkedett veled. Miért? Mert egy hete olyan, mint amilyen korábban volt. Megint él. Nagy erőfeszítésembe bekerült, hogy ezt tudomásul vegyem. Most azonban már örülök, hogy így döntöttem Csöpi. Jó, ha befogom a szám, gondoltam magamban. Különben még elbőgöm magam, ami egyébként csak olyankor fordul elő velem, ha nagyon szomorú és magányos vagyok. Végre azért mégiscsak sikerült kinyögnöm. Patrik bácsi, nem tudom mi a szándéka velem, de teljesen önre bízom magam, és sohasem fogok csalódást okozni, ha csak olyat nem kíván tőlem, ami meghaladja a képességeimet. Köszönöm, fiam, erről majd még beszélünk, amikor befejezted a tanulást, ami néhány hónapig el fog még tartani. Nem egészen értettem, hogyan gondolja ezt, de már nem volt időm rá, hogy eltöprengek rajta, mert az ajtóban Klodin jelent meg. Sokkal szebb volt, mint az emlékeimben. Kicsiny, finom, törékeny, akár egy porcelánbaba. Képtelen voltam ezt a teremtést vadászpuskával a kezében elképzelni. Mon Ló. Többet egyikünk sem tudott kinyögni. Egy pillanattal később már a karjaimban volt. Szemem sarkából láttam, amint Patrick sebesen eltűnik a házban. Nyilván kínos volt számára a helyzet. Az öreg katona bizonyára nem akarta elárulni, mennyire meghatotta a találkozásunk. Meg is értettem. Mindened megvan. Semmit sem hiányzik, szeri. Hogy érzed magad? Vissza kell menned a kórházba, a fejed. Mutasd! A, az ujjaid is. Ő az oka mindennek. Na, várj csak! A fenyegetés Patriknak szólt. Clodin, lassabban! Nyugtattam meg. Először is senki sem oka semminek. Másodszor a kórházba nem megyek vissza. Harmadszor nagyon jól érzem magam. Negyedszer még minden a helyén van, ami valamikor a testemhez nőtt. Gondolom, ezt te is érzed. Vagy tévedek? De igen, igen, drágám. Jól van kicsim. Most pedig bemegyünk, nehogy megfálsz. Klódin hosszú estéi ruhát viselt, amely fedetlenül hagyta a vállát. Nem, mintha valami kifogásom lett volna a kivágása ellen, de meglehetősen hűvös volt itt kint. Beléptünk hát Zsizel néni házába. Nagyon hasonlónak találtam Klódin házához. Csupán a hal volt lényegesen kisebb, helyette azonban néhány más szoba is volt, mint például az ebédlő, a könyvtár, a dohányzó, a százados dolgozó szobája, valamint vagy négy vendégszoba. Madame Giselle Zuzi, szép, beszésem szerint harminc év körüli asszony volt. Egyáltalán nem látszott meg rajta, hogy három gyermeke van. Rendkívül élénk, állandóan izgő mozgó asszony volt, és szüntelenül akadt valami mesélni valója. Ez még jól is jött nekem, mert nem nekem kellett mesélnem, ami úgysem lett volna ínyemre. Még a számat sem kellett kinyitnom, s már is megtudtam tőle, hogy nagyon jól ismer, bár még csak egyszer látott. Arról is értesültem tőle, hogy nemesi családból származik. Gyermekei is Svájcban vannak internálásban, meg hogy a férje nagyon önfejű, sehogy sem akar beleegyezni, hogy Párizsba helyezzék át, pedig fontos irodai beosztást ajánlottak neki. Magam is nehezen tudtam volna elképzelni őt valami íróasztali munkát. Még hogy a mi főnökünk egy irodában, egy halon papírral borított íróasztal mögöttük csörögjön? <gül> Na nem, ez semmiképpen sem való neki. Óvakodtam azonban attól, hogy ebben a kérdésben állást foglaljak, mert nem szerettem volna a hölgyet megbántani. Kló egész este el sem mozdult mellőlem. A legkisebb tennivalótól is igyekezett mentesíteni, mintha valami magatehetetlen emberről kellene gondoskodnia. Vacsora közben elszedte a tányéromat és felvagdalta a húsomat, mint valami öreg embernek, akinek már fogai sincsenek. A főnök észrevette, mennyire feszélyes ez a helyzet, és pimasz vigyorral nyugtázta a dolgot. Remekül szórakozott azon, mennyire töri magát a két asszony, hogy jól érezze magam. Úgy látszik, megszokta, hogy odahaza keveset beszéljen, mert egész este meglehetősen szófukarnak tint. A finom vacsora után megpróbáltam vele szóba elegyedni. De a jó zsizel kimeríthetetlen volt. Közben az egyik szépen berendezett szobában, a kandalló elé állított párnás székekre telepettünk. Hagytuk, hagy beszéljen, zsizel. Ő meg észre vette, hogy csak félfüllel figyelünk. Csak akkor kaptuk fel a fejünket, amikor erélyes hangon kijelentette. Szóval, Patrik, én pedig ragaszkodom hozzá, hogy Kló és Csöpi velünk jöjjön. Elég helyünk van Párizsban. A főnök kisét csodálkozva vonta fel a szemöldökét. Hogy is volt ez, Giselle? Jellemző, pontos dolgokról beszélek, ő meg rám sem figyel. Patrik, azt mondtam, hogy csöpit is magaddal hozhatnád Párizsba. Majd csak akad valamilyen munka az ő számára is az irodádban. Nálunk is lakhatnak klóval. Én a századosra ő meg rám nézett. Nyilván nehezére esett elképzelni, hogy egy írógép mögött ülök, ő valamit diktál, én meg leírom. Szinte egyszerre tört ki a harsány nevetés, mintha az év legjobb viccét hallottuk volna. Zsízel, <gül> zsizel! nyerített a százados. Fogalmat sincs róla, mit beszélsz. Szívesebben ülnék naponta nyolc óra hosszat egy irodában húsz magad fajtával, mint akár egyetlen órát is vele. Semmiképpen sem vállalnám azt a felelősséget, hogy csöpit egy irodába dugjam. Azt már nem. Úgy látom, lebecsülődőt. Azt hiszed, hogy egy jómodorú fiatal emberrel van dolgot, akit csak csendben üldögél és illendőségből végighallgatja a meséidet. <gül> Pedig, ha jól ismerem őt, mind a kettőnket a pokolba kíván, hogy végre egyedül maradhasson Clodinnal. Tiltakozni akartam, de a főnök már fel is állt. Karját nyújtotta a nevének, és kivezette őt a szobából. Még jó szakát kívánt, mi viszonoztuk, és kettesben maradtunk. Végre! Sóhajtott fel Claudin. Még sokáig beszélgettünk kettünk jövőjéről. Egyetlen dolgot nem tudtam vele megértetni, nevezetesen azt, hogy semmiképpen sem tudom magam lekötni. Még ha akarnám sem tehetném, de nem is akarom, hiszen az én helyzetemben ez lehetetlen, amíg a háború tart. Egyszer, gondoltam magamban, majd megérti, hogy mi csak addig szerethetjük egymást, amíg együtt vagyunk. Ha egy veszélyes bevetésen rá, vagy esetleg még a gyermekeire is kellene gondolnom, életveszélybe sodornám a bajtársaimat. Különben is, még túl fiatalnak éreztem magam ahhoz, hogy el tudnám képzelni magam, mint jámbor férjet. Valamikor talán majd Klo is megérti ezt. Megtudtam tőle, hogy a férje válni akar, ő pedig természetesen beleegyezett. Komolyan aggódni kezdtem a szabadságomért. Nem hagyhatom, hogy Clodin a beleegyezésem nélkül kettőnk közös jövőjét kezdje építeni, hiszen ez az épület percek alatt összedőlhet. Hogy ne bántsam meg, elhatároztam, hogy lassan, kiméletesen magyarázom meg neki. Korai még a tervezgetés, amíg be nem fejeződik a kiképzésem. Másnap reggel nem vártam meg, hogy felébreszenek. Csendben magamhoz vettem a ruhámat, még egy csókot lehettem Kló homlokára, majd az egyik vendég felöltöztem. Halkan lesurrantam a lépcsőm, de a százados karjaiba futottam. – Már menni készülsz? – hallottam a hangját az ebédlőből. – Patrik bácsi, gyere be, és így áll velem legalább egy kávét. – Örömmel. Jó reggelt. – Látom, jó a kedved csöpi. – Igenis, meg nem is. Miért? – Kló miatt. Nem tudom, hogyan mondjam meg neki. – Tudom, de ne csinálj magadnak gondot belőle. Január végétől egy ideig úgysem fogjátok látni egymást. A feleségem mindenáron Párizsba kívánkozik. Hát, felőlem. Talán jobb is így. Itt egyre melegebb lesz a helyzet. Különben is. Már túl régen van itt. Alig jut időm a munkára. Armadszor pedig a gyerekei mellett a helye. Claude elküldöm vele Európába. Remélem így majd könnyebben felejt. Ezek ketten csak elvannak bennünket a feladattól. Igaz, Csöpi? Igaz. Mondtam ugyanolyan komolyan, ahogy ő is beszélt. Örültem neki, hogy valójában úgy is gondolja, ahogy mondtam. Ugyanakkor büszke is voltam, hogy végre felnőttként kezel. Ezt azonban egyetlen rezdüléssel sem árultam el. Ellenkezőleg úgy tettem, mintha épp ezt a bánásmódot tartanám természetesnek. Pedig igazából aligha ha vehettem volna azokon, ha másképp vélekedik. Mivel foglalkoztok ma a laktanyában? érdeklődött Patrick. – Helységharc elmélettel, Denis irányításával. Aztán francia nyelv, végül robbantási gyakorlat a váromba. Délután pedig, amikor a többiek szabadok lesznek, a rádióállomásra szeretnék menni. – Nem is tudtam, Csöpi, hogy érdekel a rádiózás. – Mindig is érdekelt. – Távozhatok? – Természetesen. A Jeep már vár. – Utána küld, majd visszaértem. – Itt van neked a kulcsa Én két napig távol leszek. A segédtisztel közöltem, hogy este te vigyázol az asszonyokra. Erre még titokban sem mertem számítani. Mérhetetlen örömöt okozott, hogy Patrick végre nyíltan kimutatja, feltétlenül megbízik bennem. Ez egyébként nem jelentette azt, hogy többé nem veszekedhetünk. Sőt, a főnök a későbbiekben is állandóan lehetetlen dolgokat követelt tőlünk, csak hogy bebizonyítsa, hogy mi vagyunk a jelenkor legjobban kiképzett százada. Ezért aztán még gyakrabban találtunk okot a szóváltásra, mint azelőtt. Amikor visszatértem a körletünkbe, jókora meglepetés várt. Megtudtam, hogy Rudi egy altiszti szállásra költözött át. Béla, Jónás, Otto és Pazgomes mostantól fogva a mi szobánkban lakott. Belépésemkor valamennyien felpattantak és feszesen tisztelettek, mintha tiszt lépett volna a helyiségbe. Azonnal belementem a játékba és eljátszottam a nekem szánt szerepet. Jónás légionárius, nyissa ki a szekrényét, parancsoltam. Mivel a képen vigyorgott, így folytattam. Majd mindjárt lefogy a vigyor az arcáról, maga luttalpas indián, nyissa ki, de rögtön! Olyan büdös van itt, mint egy kuplerájba, mit gondolnak az urak tulajdonképpen, hol vannak, mi? Szokás szerint a kérdés megválaszolatlan maradt. Jónás szekrény egyébként is különféle kolbászokkal és konzervekkel volt telezsúfolva. Az a benyomásom támadt, hogy egyenesen a helyőségi konzervraktárat támadta meg. Más magyarázatot nem találtam ennek a hatalmas készletnek az eredetére. – Honnan származik ez? – kérdeztem a nyitott szekrényre bámulva. – Az adagolásból származó keresetem. Ezzel kis játékunk véget is ért, mert képtelen voltam visszafolytani a nevetést. Aztán a mi kis táborunkban bekövetkezett újabb változásokról is tájékoztattak. – Csöpi! – új káplát kaptunk, újságolta Kari. Ki mondta? Az öreg és Müller. Ennek fejébe szállt az arancsíkja. Ottó hívd ide a segfet, de azonnal. Péter, az egész sört beszívtátok már? Még nem. Akkor jó? Rudi nálatok volt tegnap? Nem, a többi altisztel együtt locsolta meg a csíkjait. Úgy, az áruló. Mi csináljunk vele? Találjatok ki valamit, amíg átöltözöm. Jack? – Köszönöm az egyenruhádat. Csak két óra hosszat volt rajtam, nem is kell kivasalnod. – Te fölvás, csöpi! – Mikor van ma sorakozó? Vagy most elmarad? – Persze, hogy lesz, hiszen különben négy napig nem tudnának bennünket ellenőrizni, ugyanis három szabad napot kaptunk, mert az ünnepek alatt készültségben voltunk. – Dehogy, azt én tudom, hogy miért. Azért, mert a főnök két napra Sidibel Abezbe utazik. Ez az oka. Szóval a főnök rajtam kívül senkinek sem szólt az utazásról, tehát senki sem tud az előléptetéséről, ami miatt a városban ment. Micsoda rabaszkópi? Na, várj csak! A kényelem kedvéért csak a tréning ruhámat vettem fel. Remélem, ma és holnap úgyis békén hagynak minket, magyarázkodtam a cimboráim előtt. Ebben a pillanatban érkezett vissza Otto, aki vállalta, hogy idehozza Rudit. Itt van. Jó, feleltem. Mondd meg neki, hogy kérjen engedét, mielőtt a szobába lép. Rudi dörmögben jelent meg az ajtóban. Mi móza? Nem gondolod, hogy túl messzi remény? Én áll... A... Tovább nem jutott, mert Otto elkapta és elén penderítette. Hát így vagyunk, szólítottam meg. Alt is szeretné lenni? Már tegnap óta az vagyok, hiszen te gratuláltál hozzá elsőnek. <gül> no csak aranyom. Hát nem tudod, a szó elszáll, csak az írás marad meg. Kari, tév le a csíkjait. Nem kellett kétszer mondanom. Az egész olyan gyorsan történt, hogy mire Rudi tiltakozásra nyitotta a száját, már véget is ért. Egy vödröt! Értetted, Martinez? Si, hombre, see? Müller, te koszos patkány! Kinek képzeled tulajdonképpen magad? Csak úgy egyszerűen itthatsz minket. Tudod, mi csinálunk a csíkjaiddal? Valaki mást akarsz a megkérdezésem nélkül közénk fektetni? Szó se lehet róla. – A kiképzés végéig itt maradsz, mégpedig káplárként. Martinez meghozta a két vödröt. – Állítsd a szoba közepére, hombre. Ottó vigyázz, meg ne szökjön! Erre már maga Rudi válaszolt. – Ne félj, Mimóza, maradok! – Miért nem mindjárt így kezdted? – Kari, dob csak a vödörbe a gyönyörű őrmesteri csíkjait. Mi is meg szeretnénk őket locsolni. Körbeálltuk a vödröt, és amikor a többiek megértették a szándékomat, Valamennyien velem tartottak. Csináljatok nekem is egy kis helyet, és se akarok kimaradni belőle. Kiáltott Rudi. Arcán meg ott ült a rá jellemző vigyor. Sajnálom, barbárok, nem tudtam, hogy ennyire ragaszkodtok hozzám. Ezzel ő is levizelte a csíkjait. Szóval itt maradsz? kérdeztem. Mit is csinálnék nélkületek? Odalent úgysem éreztem jól magam. Hip-hip-hurá! kiáltottuk mindannyian. Valaki elkiáltotta magát. Béla, sört ide mindenkinek! Nem, nekem csak paradicsom lét, szóltam közbe. Rudi, lenne kedved ma délután velünk jönni? Hová? A kupiba, te hülye! Sajnos már nincs pénzem. Úgy, mennyit kapsz január végén? Körülbelül 80 ezret. Hát akkor egészségünkre és a mi Rudink visszatérésére. Mindenki boldog volt. Magam is nagyon örültem, hogy sikerült visszacsalogatnom a körünkbe. Péter, szalámi csempész, a kötszeres csomagot, valaki megsebesült, rikkantotta. Rudi értetlenül bámult. Egyedül ő nem tudta, miről van szó. Péter az ágyamra tette a titkos kasszát, mi meg körülálltuk, nehogy valami hivatlan vendég meglássa. Mit gondoltok? Tettem fel a kérdést. Adjunk ennek a lefokozott őrmesternek hatvan ezer frank előleget? Rudi szeme úgy kidüllett akár a békáé. Csak záloglevél levél ellenében, vélekedett Kari. adós levelet akartál mondani te sivatagi matróz, torkolta lebéla. Helyes, megyeztem bele. Jack, papírt és tollat. Jack egy levél papírt adott a kezembe, én meg továbbítottam Rudinak. Írd alá! Hé, hey, hiszen ezen semmi írás nincsen. Annyi baj, írd csak alá a nevedet! Kinyitottam a pénztárcát. Amikor Rudi megpillantotta rengeteg bankót, elöntötte a meleg. Anélkül, hogy egy pillantást vetett volna a papírra, aláírtam. Közben pedig ezt ordította. Mi móza? Hisz ez egy egész vagyon? Most már legalább tudod, hová tartozol. Jack, vedd el tőle a nyugtát, és írd, amit mondok. Halulírod Rudolf Müller örmester. Itt írd be a születési adatait, az egységét és beosztását. Meghatalmazom Kovács József légionáriust, hogy teljes januárhavi zsódomat felvegye. Tanuként valamennyi jelenlévő aláírja. Hát így, Rudi, fordultam diadaltó ragyogó arccal rajparancsnokunkhoz. Ő persze tiltakozott. Becsaptál? Hogyhogy? Adtam a meglepettet. A zsódom több hatvan ezernél, pedig most ennyit akartok adni. Hát a kamatok... Mindjárt nevettek, én megnyugtatgattam Rudit. Ne goi Rudi, ami rajunkban senkit sem csapnak be. Ezzel kivettem a pénztárból, és Rudi tenyerébe számoltam a 60 ezer frankot. Amikor azonban az 59. 60-hoz értem, villámgyorsan visszavettem az egész összeget. Visszadugtam a pénztárcámba, és az imént kapott meghatalmazással együtt, visszazártam a kasszába, amelyet újból Péternek adtam át. Rudi annyira meg volt döbbenve, hogy ezt szót sem tudott kinyogni. – Mi az, Rudi? – ugrattam. – Valami nincs rendben? – De hát a, a, a pénzem! – dadogta. – Micsoda? – Hiszen még további húszezer frankkal tartozó nekem, Rudikám. – Tessék, hogyan? – Péter, magyarázd meg neki. – A magyarázat nem is késett. – Csak nem hiszed, Müller, hogy az arabok olyan ostobák, hogy csupán ezért csapdába sétálnak, hogy segítenek neked megmenteni a zsoldodat? Elvesztettél egy fogadást, nem még csak 60 ezer frankot fizettél meg. Tehát még maradt 20 adósságot. adósságod. Nem világos. Rajparancsnokunk is életörtnek tűnt. Vigasztalni próbáltam. Ugye, Rudi, ne eresz búnak a fejed. Fiúk, gyertek csak ide! Körém gyűltek. Van egy ötletem. Müller örmester tiszteletére ma 13.00-től kibéreljük az egész kupit. Hurrá! törtek ki egyöntetű öröm kiáltásban. Csendet! Egy feltétellel. Ha szándékosan elhallgattam. A többiek türelmetlenül sürgettek. Na, mond már! Körbenéztem. Jónást kerestem a tekintetemmel. Ha ő is velünk jön. Persze, hogy megyek. Nem vagyok én homokos. Védekezett Jónás. Azt nem is. Inkább szoknya pecél. Legalábbis a meséidben. Majd ma bizonyíthatod, Béla. Szerinted, melyik két nőt választjuk a mai rendkívüli két barátunk számára? Jónásnak Zsánettet, Rudinak meg Zsózijent. Jó. Mi pedig végignézzük őket. Meglátjuk, mire képesek. Hogy kik mire képesek? Hallottunk egy hangot a folyosó felől. Kopogni az ajtón, felelte hidegen Kari, pedig az öreg öles alakja már fel is tűnt az ajtóban. Orlov azonban nem kérdezősködött tovább, hanem hozzánk fordult. Csöpi, gyorsan old kereket, mindjárt itt lesz a főorvos, le akar tartóztatni téged. De miért? Azt neked jobban kell tudnod, te idióta. Jean, az ápoló majdnem belehalt, annyira teleszívte magát Pernova. Különben még ma is tökrészek, részek, mert valahányszor felkel és vizet hiszik, rögtön újra berúg. Senki sem érti a dolgot. Szóval nesze a kimaradási engedélyed és tűnés? A főorvos megfenyegetett, hogy a reggeli vízi után idejön, és néhány hónapra elmegyógyintézetbe zárat téged. Gyorsan kellett cselekednem. – Martinez, te ismered a méretemet? – Igen, Józsi. – Akkor hozz egy ruhát kérlek. Te velem jössz, a többiekkel pedig 1250 kor találkozunk a kupi előtt, oké? Okay? – Oké, okay, Csepi. – Rudy, te tehát visszaköltözöl a szobánkba? – Persze. – Nagyszerű. Fogd, itt van húszezer. Ha előttem érkeznétek oda, fizes néhány rundot, de ne dobálj ki egyszerűen mindenki mást a kupiból, amíg oda nem érek, és tisztázom, hogy az egészet lefoglaljuk. – Te közben hová mész? – Sétálok egyet. – Miért? Mit gondoltál? martinez lépett be egy frissen vasalt egyenruhával, amelyet egyik spanyol barátjától vett kölcsön. – Mennyi? – kérdeztem. – Ti sör Jósé. – Péter, van még elég sörünk? – Öt karton csöpi. Martínez vigyél egy kartonnal a cimborádnak, és add át neki a köszönetemet, de csipkedd magad, még át is kell öltöznöd, vagy azt akarod, hogy a házába kössek ki. – Nem, Jósi, szó sem lehet róla. – Azt hiszem, még sohasem sem öltöztem fel olyan gyorsan, mint aznak. Még Martínez barátom is sietett, pedig ez általában nem volt szokása. – Pillanatnyilag csupán az nem volt világos, mihez kezdjek a pisztolyommal. – Este Zsizelházában szükségem lesz a fegyverre. Az öreg. Öt kell megkérdeznem. Szóval egyelőtt tíz perccel, fiúk. Viszlát! Választ sem várva, Martin ezzel leszaladtam a lépcsőn. Szóltam neki, hogy várjon egy percet, és beléptem a századi rodába. Segédtisztúr? Tettem fel a kérdést. Mi legyen a pisztolyomba? Újabb parancsig tartsd magadnál. Köszönöm, segédtisztúr. Az ajtóra mutatott, hogy csukjam be belülről. Engedelmeskedtem. Nyilván mondani akart valamit. Miközben a derék felcsatoltam, rákérdeztem. Igen, segéd, tisztúr? Vigyorgott, el sem tudtam képzelni miért. Végül kipakolt. Csöpi, te ma akupiba készülsz? Hát, innen fúj a széltevér, irigyba, kecske. És ha igen, nincs ebben semmi különös. Feleltem ártatlanképpel, bár, bár pontosan tudtam, mire akar kijukadni. Persze, a te korodban ez teljesen normális dolog. De van valakit, aki téged igazán szeret, és nem érdemli meg, hogy így bánj vele. Szígyáld magad. Semmi szégyelni valóm nincs, legalábbis nem tudom, mi okom lenne rá. Teljesen normális, amit teszek. Láttam, hogy a pukkadás kerülgeti. Ezt nem akartam, bár talán nem is ártott volna neki. tisztul Köszönöm a gondoskodását, de nem kell aggódni. A kupi látogatásomnak ugyanis határozott oka van, mégpedig magánügyből kifolyólag. Kifelé te disznó, ordította utánam az öreg. Szegény századanyuka, ha tudnád, hogy csak a tréfa kedvéért megyek oda a haverjaimmal. Mivel tudtam, hogy tábori csendőrök ellenőrző kocsija minden órakor a kupi környékén jár, esetleg az óratól vagyt is ott érem. Gyere, Martinez, a bazárba megyük! Jó okon volt rá, hogy erre a sétára kísérőt vigyek magammal. A piaca laktanya, az európai negyed és babulet, vagyis az arab negyed között terült el. Habár a csendőrség is a közvetlen közelében volt, mégsem volt ajánlatos, hogy valaki egymagában sétálgasson itt, ha csak nem az öngyilkosságnak ezt a módját választotta. Biztonsági okból fel is hívták a figyelmünket arra, hogy ne lépjünk erre a területre. Ahogy várható is volt, kettőnkön kívül csupa arab nyűsgött a piacon. Ennek ellenére nagyon érdekesnek találtam. Disznóhúson kívül minden kapható volt itt. – Martínez, te ismerős vagy itt? Tudod, hol lehet valamit tenni. Mit vegyünk reggelire? A spanyol átvette a vezetést a standok között. Akárhol jártunk, rögtön arabok vettek körül minket. Szőnyektől kezdve görbetőrik, ez utóbbiak olyan lágyfémből készültek, hogy még egy boríték felnyitására is alkalmatlanok voltak, mindenféle kacatot ránk akartak sózni. – Claudinnak vettem egy tiszta sejemkendőt. A kereskedő potom 500 frankot kért érte. Nyilván fogalma sem volt róla, milyen anyagból készült. Jósi, géz mutatta meg Martinez, mit választott reggelinek. Egy faszéntűzelésű grill sütőt pillantottam meg, mellette két egymásra rakott ládát, amelyet deszkával takartak le. Mögötte pedig egy apró arabot, aki éppen birkamájat, szíveket és feséket darabolt apróra. Ezeket a nyárson sütött falatokat hívták, tehát mergeznek. Amikor megsültek, az emberke lehúzta őket a nyársról, két szelet francia kenyér közé raktak, és különböző pikáns fűszerekkel szórta meg. Bizonyára nem mindenkinek nyerte volna meg a tetszését, nekem azonban nagyon ízlett. Csupán a rengeteg légy zavart, melyek az elkészítés alatt a kenyér és húsdarabkákra darabkákra telepettek. Európába megvernék és lecsuknák azt a kereskedőt, aki ilyen ennivalót még elisad. is ad. Mindkettőnknek egy-két adagot vettem, Élvezettel el is fogyasztottuk, miközben lassan a csendőrséghez bandokoltunk, amely előtt állandóan két csendőr, meg a Cé 5 ös állambiztonsági szolgálat egyik embere állt, és szemmel tartotta a piacot. Mi is az épület elé álltunk, és érdeklődéssel figyeltük az élénk nyüsgést. Óriási forgalom volt, főleg szamárháton. Feltűnt nekem, hogy egyetlen olyan arab férfit sem látok, aki valamilyen terhet cipelne. Ezzel szemben a nők úgy meg voltak rakodva, hogy terhük súlya alatt teljesen meggörnyedtek, szinte orra buktak. A férfi ment vagy szamaragolt. Most ébredtem rá, miért néznek ki ebben az országban a 25-30-as nők vénasszonyoknak. Röviddel 13 óra előtt érkeztünk a megbeszélt találkozó színhelyére, és vidáman léptünk be abba a bizonyos házban. Cibboráink már ott voltak, valamennyien igen jókedvűnek látszottak. Előzetes figyelmeztetésemnek megfelelően még nem kezdték el a nagyivászatot, hiszen hosszú volt még a nap. Rudi, hol van Bel? kérdeztem. Bel volt ugyanis a tiszteletre méltó hely főnöknője, és tárnyali szerettem volna vele, hogy aznapra az egész helyiséget a barátaimnak foglaljam le. Rögtön jön, már tájékoztattam. Kiáltott oda nekem Rudi az egyik homályos sarokból, ahol egy sötét helyű lányal az ölében üldögél. Ahogy láttam, valamennyi leányzó buzgoni parkodott megszolgálni a pénzét. Csak hárman tűntek el a pasasukkal, tehát már megkapták a pénzüket. Itt ugyanis az volt a szokás, hogy előre kell fizetni, mivel párszor már előfordult, hogy egyik-másik légiós elfelejtett fizetni. Szemmem már megszokta a félhomáit. Jónást is felfedeztem, Zsánett ült az ölében. A pultot intettem nekik, Zsánettet pedig megkértem, hogy jöjjön hozzám. Korábbi itt létem alkalmával már megismerkedtünk, ennek megfelelően barátságos volt a fogadtatás is. – Csöpi? – Őd, Janet. – Hogy megy a sorod, mesterlövész? Az utóbbival a egy gyakori látogatásaimra célzott. – Jól, feleltem. – És hogy van a céltáblád, Janet? Megtennél nekem egy szívességet? – És pedig? – Adj Jónásnak inni, amennyi csak akar. Mindkettőtök italát én fizetem. Oké? Okay? Hát, persze, kis lovagom, meg lesz. Egy másik rekettes hang szakította félbe párbeszédünket. Hé, hey, csöpi, te nő csábász! Megkapcsolt ne két nekem zsenettet, ő a legjobb pénzforráson. Bellez, a legalább 150 kilós asszonyság. Ráadásul vagy két és fél kiló festéket kent magára, és öt kiló ékszert hordott. Felugrottam a bárszékről, és hozzáléptem. Be, te harmadosztályú kuplerájos néni, üdv neked! Szokása szerint megölelt. Néhány pillanatig kénytelen voltam visszatartani a lélegzetemet. Miért is felejtem el mindig magammal hozni a gázálarcomat, pedig már hányszor elhatároztam? Mi jutott az eszetekbe, hogy már nyitás előtt megostromoljátok a privát pénzje Tudod, mit bel? Barátaim, és én Rudi tiszteletére privát partit rendezünk, és a te nagy hírű intézményedet választottuk ki erre a célra. Gondolom, nincs ellene kifogásod őjünk le, és beszéljük meg nyugodtan a dolgot. Mit iszol? Kiraboltatok valakit? Dehogy pókeren nyertünk. Tehát, pesgőt narancslével. Ezt én is megiszom veled. Egyet értek, Csöpi. Nikol! A megszólított lány hozzánk sietett. Ő volt az a csinos fekete, akit Rudi ölelgetett. Amíg az italokat hozta, bel elmondta róla, hogy madagaszkári. csak néhány napja kötött ki itt a kupiban, már is menő lett. A többi lány már irigli is. Bel, ugye ma, mint minden hétfőn szabadnaposak vagytok? Miért, kérded? Csak úgy. Valamit forgatsz a fejedben. Engem nem tud becsapni. Bel, szavamra semmi rossz nem fog történni. Hát mit akarsz? Ma tulajdonképpen zárva vagyunk. Miért? Mert hétfőn úgy sem megy az üzlet. Hát talában mennyit kerestek egy hétköznapon. Nem szombatra gondolok. Ez üzleti titok, és neked semmi között hozzá. Ne légy mindjárt ilyen haragos, mert elmegyünk a konkurenciához. Bell láthatóan meg ilyet. Csöpi, ezt nem tehetitek meg velem. Pont most, ezekben a nehéz időkben? Dehogy nem. Mondtam, és úgy tettem, mintha menni készülni. Ő azonban visszatartott. Maradj! Nos, mennyit? Olyan húsz-hárminc ezret naponta. Itt a együtt, vagy anélkül? Azzal együtt. Jól van, ide néz be! Kinyitottam a degeszre tömött pénztárcámat. A jó belnek majd kigúvott a szeme. Mit kívánsz bel? Svájci frankot vagy gyarmati pénzt? Mi a jobb csöpi? Kapsz 5000 frankban és hozzá száz svájci frankot. Rendben? Várj csak. Nem kell semmire várnom. Ez több mint 30 ezer frank. És a telővöldéd nem is ér ennyit. Tehát igen vagy nem? I igen, de... Semmi, de... A lányok külön ezret kapnak fejenként. Jól van, Csöpi, a házma kizárólag a tiétek. Miután minden tisztázódott, különféle beugratásokon kezdtem törni a fejem. Ma Jónás és Rudi lesz az áldozat. Eszközül pedig egy kocka játék szolgált. Bel, ugye vannak cinkelt dobó kockáid? Ne akarj átrázni, hiszen tudom, te vén boszorkány. Közben eszembe jutott, hogy együtt meg is ebédelhetnénk itt. Az egész társaságot magamhoz hívtam. Középre egy hosszú asztalt tettem és kíváncsi hallgatóim legnagyobb örömére megkérdeztem. – Bel, mit főztetek ma ebédre? – Nagy Nagyszerű, Ugyanis mindig többet főztök, mint kellene. Hát úgy veszük, hogy meghívtatok bennünket. – Csepi, ez már sok! Összetekertem a bankókat, és a keblei közé dugtam őket, ahol még egy bőrönre való pénz is elfért volna. Bel már mosolygott. Egyszerre a dobó kockák is az asztalon voltak. Látod be, egyre jobban kezdjük egymást megérteni. A gyöngyfüggöny félrehúzva, Kari és ottó lépett be a szobába. Félrevontam őket, és elmondtam nekik, hogyan tervezem a kockázást. Vigyorogva rábólintottak, jóvá hagyták. Bel mindjárt fél három, hol marad a kuszkuszunk? Felállt. Háromszor tapsolt, ami akkor át szólt, mint a mennydörgés. A lányok felugrátak a helyükről, és egy szempillantás alatt megterítették az asztalt. Vidám társaság volt. A lányoknak kellemes változatosságot jelentett, hogy mi is velük ebédelünk. Ebéd után néhány francia sorkatona jött be, de Bell nyomban közölte velük, hogy ma legfeljebb valami italt kaphatnak. Kari és Otto időközben Jónás és Rudi kivételével mindenkit beavatott a tervezett csínybe. Olyan játékot gondoltam ki, amelyben mindig a vesztes választhatta meg, mit igyon a nyertes. Ebben az esetben azonban az volt a dolog nyitja, hogy már előre megbeszéltük, állandóan Jónásnak és Rudinak kell nyelnie, ami bel cinkját kockáival könnyen megoldható. Béla, Jónás, Kari pedig Rudi ellen játszott. Ottó és Péter voltak a bárfiúk. Áldozataink elsőnek viszkit, aztán egy csordultig töltött pohár pernót kaptak. A negyedik pohár után már fel sem tűnt a jelölteknek, hogy csak maguk isznak. Valamikor én váltottam föl Karit. Miközben a partneremmer Rudival szemben elfoglaltam a helyemet, így szóltam. Rudi, ha én veszítek, abba hagyjuk. Különben berugsz, és utána semmire se lesz elképes. Nehagy nem, csöpi, Akár kétszer is. alsokta és kidüllesztette a mellét. Általános meglepetésre a következő játékot is ő nyerte. És most jött a főbekorlintás. Egy képi blanch rendeltem neki. Ezt az italt a bárpult polcán található valamennyi szeszes italból keverik. Amikor Otto és Péter megkeverte a két koktélt, az embernek már a színétől is felfordult a gyomra. Rudi már emelte is a szájához az italát, de egy pillanatra még visszatartottam. Elvégre még mindig volt vele valami elszámolni való azóta a bizonyos rugás óta. Péter adja egy üres poharat. Zsosien! ő nekem az egyik bugyidat? Minek az? Ne kérdess, csak hozz ide egyet a fehér neműs kosaratból, de mosatlant, ha megkérhetlek. Néhány perccel később visszatért Jozian a két ruhadarabbal. A jelenlévők körém gyűltek, és mohó pillantásokkal kísérték minden kézmozdulatomat. Én meg Zsózian bugyát ráhúztam az üles pohára, ügyelve arra, hogy a máskor Zsózian munkaeszközét takaró része feszüljön rá a pohárra. Az egész műveletet szándékosan lassúsággal végeztem. A házban olyan csend volt, hogyha szabad magam így kifejeznem, egy szúnyog fingását is meg lehetett volna hallani. – Na, Rudi, most egy kicsit megszűrjük a nyereségedet! – mondtam, és a kifeszített bugyira öntöttem a teli pohár tartalmát. Még senki se szólt egy szót Rudi csak jókedvűen vigyorgott. Mérgesen kérdeztem. – Mit vigyorogsz ilyen kajánul? – Azt hiszed, hogy tőle. De engem egyáltalán nem zavar. Úgy? Jack, ide az oknidat. Te perverz disznó. Azt hitted, hogy szívességet akarok neked tenni? <gül> Na, várj csak. Jack zokniai hintőportól fehér lettek. Na, nézzük csak, hogy továbbra is vigyorogsz-e, te, gyerekek mumusa. Az is elég ronda dolog, hogy akkor is a pincébe mész Jozinnal, amikor megjön neki. De hogy még Jack izzadt lábát is meg akarod nyalogatni? Ezt nem iszom meg, mimóza. De hogy nem? Nem én. Még egyszer átszűrtem Jack zoknián, még ki is facsartam, hogy a nemesnedű egyetlen csöpje se veszem kárba, aztán oda nyújtottam Rudinak. Édni, és ezt nem akarod meginni? Kari segíteni a neki? Váj! – kiáltott fel Rudi. Mit akarsz még, Rudi? Legalább egy kis jeged is tegyél bele. Péter, egy ék kockát a kapince bogárnak. Jónás, te meg gyere ide és koccincs a rajparancsnokoddal, és ne vigyorok, mert még neked is kitalálok valamit, amitől biztosan elmegy a kedved a vigyorgástól. Jónás rémülten felkapta a pultról az egyik poharat. Egy hajtásra kiürítette, aztán visszatette. Arca eltorzult, majd kirohant az utcára hányni. – Narudi, rajtad a sor! – szóltam rá. – Egy kocsiot azért a rugásért. Így lesz a dolog tisztességes. Szenyeremmel megpaskoltam a hátát, hogy könnyebben nyeljen. Egy korcsot meg azért, hogy elállítottad a puskám irányzékát. Jól van. Na most még egyet a kórház szagér, te disznó. Rudi végre fenékig üdítette a poharat, és keresztbe álló szemekkel bámult rám. Még mindig úgy hiszed, hogy kétszer is sikerülni fog? ha ha ha háromszor nyögte botladozó nyelvet dolgozz meg a pénzedért, szóltam a lánynak. Mindannyian nevetgélve indultak a szerelmi fészek felé, kezükben egy-egy üveg sőrrel. Béla visszatámogatta a helyiségbe Jónást, én meg néhány percig elidőztem belnél, aztán leléptem, hogy ígéretem ezt hívem, meglátogassam Clodint. Elégedett voltam a történtekkel. Zsizel úgy fogadott, mintha mindig is a családhoz tartoztam volna. Rendkívül figyelmes volt, talán még kisé túlzásba is vitte, ami azonban eleinte nem feszélyezett. Clodin nagyon örült az ajándékomnak. Amikor azonban többszöri érdeklődésére sem voltam elárulni, merre kószáltam egész nap, egyszerűben felhúzta az órát. De hát, ott még nem tartunk, hogy egy este be kelljen számolnom, mit csináltam napközben. Rögtön felismerült bennem a gyanakvás, hogy Orloff valamilyen célzást tett klódinnak, Hát azért ez már több a soknál. Semmi joga sincs hozzá, hogy beavatkozzék a magánéletembe, hát még ilyen alattamos módon. Bár soha sem kérdeztem meg Orlofot ezzel kapcsolatban, hamarosan rájöhettem, hogyan ítéltem meg a besugását. Attól fogva idekeztem elkerülni őt, csak a legszükségesebb esetben álltam vele szóba. Márpedig ez az elutasító magatartásom feltétlenül észre kellett, hogy begye. Klodin is megbünhődött a bizalmatlanságáért. Már csak ritkán találkoztunk. Csak olyankor látogattam meg, ha a százados figyelmeztetett, hogy a lány majd eleped a vágyakozástól. Persze olyankor is náluk voltam, amikor Patrik bácsinak valahova el kellett utaznia, és megkért, hogy vigyázzak a két asszonyra. Jó néhány hét telt el, amikor rajunknak az áróvizsga részeként 125 kilométeres menetgyakorlatot kellett végrehajtania. Az előkészületek során szobánkban nagyon vidám volt a hangulat. – Csöpi! – szólalt meg Rudi. Emlékszel még arra délutára, amikor olyan nyomtalanul eltűntél? A többiek nevettek, én meg értetlennek tettettem magam. Melyik délutárról beszélsz? De te azt pontosan, a karácsony utáni, hétfő délutáni. Jó, oh, hát persze, Rudi. Na, sikerült, ha, ha, ha háromször, utánoztam akkor idadogását. Hát, az bizony nem sikerült, szólt közbekari, és akkor átnyerített akár egy pariba. A többiek meg csatlakoztak hozzá. – És, Jónás, nála mi volt a helyzet? – kérdezős tovább. Jónás éppen egy vastag rút szalámit szorongatott a kezébe, és dühösen nézett körül. Mérgesen tört ki. – Aljas, csürhe! Valahányszor olyan kemény lett, mint ez a szalámi, kitaláltak valamit, hogy megzavarjanak. – Hát, miket csináltak? – Firtatta. Béla készségesen tájékoztatott. Zsenetnek minduntalan furújáznia kell. Mesélte, és a röhögéstől alig tudta folytatni. Ez a lovász legény meg akkor át hozzá, hogy el se tudott képzelni. Nem is csoda, védekezett jónás, hogy nem sikerült, hiszen amikor már minden rendben lett volna, ezek a barbárok mindig jéghideg sörcsurgattak rá. Szegény Zsenet a végén teljesen kiborult. De Karinak még egy móka volt a tarsójában. Jose meg majdnem infartust kapott. Hogyhogy? Be egy potyogtatott Rudi fenekére, és az egyik kocka becsúszott a lány micsodájába. <gül> Hangos röhögésben törtünk ki. Nekem azonban mindjárt elment a kedvem a nevetéstől, amikor megtudtam, hogy estére én vagyok az őrségbe kijelölve. Rudi figyelmeztetett, hogy el ne aludjak az őrhelyemen, mert várható, hogy az öreg alvás helyett sutyomban körül járja a és ellenőrzi az őr szemeket. Ez az orlov, ez az orosz kém, meg egész idő alatt a folyosónkon levzselt. Úgy látszik, éppen a szobánk mellett mentel és akaratlanul is mindent meghallott. Én azonban véletlenül megláttam, hogy ott van. Mivel még mindig bosszút forraltam ellenem, elhatároztam, hogy csapdát állítok neki. Ezért jó hangosan így feleltem Rudi figyelmeztetésére. Valahol csak nekem is aludnom kell, nem igaz. Az éjszaka folyamán kétszer kellett a toronyban örtálnom. tíz 12 tizenkettőig és kettőtől négyig. Ez alatt az összesen négy óra alatt bőségesen lesz időm arra, hogy kielégítsem a bosszúszomjamat. A századunknak öt órakor kell a terv szerint elindulnia a menet gyakorlatra. Az őrség első két órája tökéletesen nyugodtan telt el. Kemény, de elviselhető hideg volt. Aztán két órát hallhattam, ami nagyon jót tett nekem. Deni szőrmester a napos tiszt öt perccel kettő előtt ébresztett, és felvezetett a toronyba. A régi őr már messziről ránk kiáltott a toronyból. Állj, ki vagy? A váltás, felelte Denis. Aztán búcsút vett tőlem, én meg felmásztam a toronyba. Ez a torony a fogdaépület mögött meglehetősen sötét helyen állt. Szemem azonban gyorsan hozzászokott a sötétséghez. Feszültem, figyeltem lefelé, és számba vettem, honnan lehet a tornyot észrevétlenül megközelíteni. Biztosra vettem orlof látogatását, de majd valami csodálatos meglepetésben lesz része. Szilárdan elhatároztam, hogy nem hagyom magam átverni. Észrevettem egy ösvényt, amely alkalmasnak látszott, hogy valaki a közelembe lopózhasson. Meglehetősen hosszú szakaszon a holdfényben sötét árnyékot vető fal mellett futott végig. Ha az őrszem nem százszázalékosan éber, egy ügyes, halkansúrra ember ezen az ösvényen szorosan megközelítheti a tornyot. Minden esetre úgy helyezkedtem el, hogy az árnyékos sávot jó szemmel tartassam, anélkül, hogy a másik oldalt szemelől téveszteni. Most már csak az volt a dolgom, hogy nyugodtan várjak. Arról meg győződve, hogy Orloff meg fog jelenni, hiszen minden áron ki akar tolni velem. És jött is. Fél négy és négy között vettem őt észre, amint akár egy indián a falhoz lapulva, minden lehetséges fedezéket kihasználva, egyre közelebb lopakodik. Hagytam, hogy húsz méterre megközelítsem, de most aztán elég is, most aztán kapsz egyet a fejedre. Mintha a lőállásban lennék, neztelenül csőre töltöttem a puskám, és hirtelen két lövést adtam le. Persze nem orlofre céloztam, hanem az óra elé, úgyhogy a falból egy csomó törmelék csapódott az arcára, és az ijegységtől minden ízébe reszketni kezdett. – Áj, ki vagy? – kiáltottam rá. É – Én vagyok az csöpi – szólt vissza orlof megfélemlítve. Ne neked még két golyó, mert elárulták lónak. Ezúttal a csizmája elélődtem. Nem ismerek senkit, akit én vagyok, aznak hívnak. Nevezd meg magad, derögvest, különben a következőt a fejedbe eresztem. Hé, hét, Csöpi, itt a század mamája. Újabb két golyó. Az egyik a jobb, a másik a bal lába elé a homokba. Az egész laktanyában egymás után gyulladtak ki a lámpák. Néhány ember futott kiátozva felé. Riado! Én meg a toronyból üvöltöttem lefelé. Nekem nincs anyám Afrikába, térdre és a kezed a tarkóra. Na, mi lesz már? Még egyet lőttem, hogy nyomatékot adjak a felszólításomnak. Ez a golyó szorosan orlov óra előtt süvitett el. Hihetve engedelmeskedett a parancsonnak. Láttam, hogy Denis érkezik a többi felfegyverzett törrel. Mi az, Csöpi? Mi történt? Itt lent térdel valaki és a hódhoz fohászkodik. Nyilván el akarta vágni a torkomat. Az egyik légionárius már mászott is felfelé a toronyba, hogy felváltson. – Korai még? – szóltam le neki. Öt percem még hátra van. – Jól van, menj csak, én már úgy sem tudnék aludni. A laktanyában ismét sóra kialudtak a fények. Leereszkedtem a toronyból, és követtem Denis-t az őrszobába. Az öreg még mindig reszketett, és fenyegetőzni kezdett. Így hát ez fordultam. – Denis őrmester, milyen távolságról köteles jelentkezni, aki az őrszemhez közelít? 40 méterről. És milyen távolságra volt ön tőlem, segéd tisztúr? Megmondom magának, alig húsz méterre. És vegye tudomásul, csoda, hogy még életben van, hiszen ismer, mennyire pontosan célzok. Rövid szünet után még hozzá Nem akarok én önnek szemrehányást tenni, de tapasztalt harcos létére úgy viselkedett, mint valami zöldfülű. Éppen engem akar átrázni, pedig mindenkinél jobban ismer. De már szinte meg is sajnáltam szegényt, hiszen komolyan szégyenbe került. Ő azonban méltóság teljesen ismerte be, hogy hibázott. Őrszolgálatom véget ért. Visszatérhettem a századomhoz, ahol a társaim vigyorogba fogadtak. – Te csöpi! – szólalt meg Rudi. – Szerencse, hogy a kiképzés hamarosan befejeződik. – Ugyan miért? – Mert lassacskán veszélyesé válik a helyzet a feletteseink számára. Friss újoncok kellenek ide, hogy az elöljáróink visszaszerezhessék a tekintélyüket. Veletek már nem lehet tréfálni, a fejükre nőttetek. Ne, csak a ti hibátok, Rudi. Tőletek tanultuk meg, hogy közveszélyesnek kell lennünk. ez ezt belénk, és ez nyilvánvalóan veszélyekkel járt. Erő jut eszembe, milyen rendben hagyjuk végre a mai menetet? Mi leszünk az élen a főnökkel együtt? Ó, nagyszerű, legalább nem kell a polt nyelnünk. Az előttünk álló erőltetett menet kiképzési időnk utolsó megpróbáltatásának egyben igazi erőpróbának számított. A 125 kilométert ugyanis mindössze két nap alatt kellett megtennünk. A századunk korábban súlyos veszteségeket szenvedett, mindössze 144 fővel vágtunk neki az útnak. A menet minden különösebb esemény nélkül zajlott le, csak itt ott esett össze néhány gyengébb fizikumú ember. Ezeket képességeiknek megfelelően könnyebb szolgálatra osztották be a további szolgálati idejükre. Két és fél nap múltán 122-ten értünk célba. Ezzel el is dölt, hogy számunkra most kezdődik az igazi szolgálat az új egységeinkben. Valamennyi cimborám ugyanabba az ezredbe került, mint én. Csak Karinak, Péternek és nekem kellett ideiglenesen elvánunk a többiektől, mert káplári tanfolyamra küldtek minket. A búcsú három napig tartott. A kezdetet az erőltetett menetről való visszaérkezésünk jelentette. A főnök, akkor még nem sejtettem, hogy rövidesen újra találkozunk, különös módon választott az elbúcsúztatásunkra. Amikor a kemény, fáradtságos út után a város határához értünk, szakaszonként ötös sorokba sorakoztatott bennünket, aztán azonmód, koszosan, kízadva énekszóval díszmenetbe kellett megtennünk a laktanyába vezető három kilométeres útszakaszt. Hogy ebben az állapotunkban az énekszó meglehetősen hamisra sikerült, az csöppet sem zavarta a főnökünket. Mindössze annyit jegyzett meg, amikor a laktanya kapujához érkeztünk, hogy nem érti, miért nem énekeltünk hangosabban. Ezért tehát forduljunk szépen vissza, és próbáljuk meg még egyszer. 200 méter nyit lapos kúszásban zavart végig bennünket, majd 500 méter békaügetésben kellett kacsáznunk, miközben a puskánkat előre nyújtott kezünkben melmagasságban tartottuk. Ezt kétszer ismételhettük meg, hogy valamennyi bámészkodónak bebizonyíthassuk, a 125 kilométeres erőltetett menet után is tökéletesen harcképesek és fittek vagyunk. Ennek is vége lett egyszer. aztán néhány nap pihenőt kaptunk. Egyébként Rudit valóban előléptették körmesterré. A váromnál lezajlott bevetés valamennyi résztvevője kitüntetést kapott, beleértve szegény elesett a is. Sőt, még a János Bogárka is, aki elismerte, hogy nagyon sokat tanult tőlünk a bevetése. Még túlzásba is vitte a magasztalásunkat. Az utolsó három napon valamennyi légionáriusnak joga volt parancsokat adni volt feletteseinek. Sokan éltek is a lehetőséggel. Akadtak azonban okosabbak is, akik velem együtt inkább megköszönték előjáróiknak, hogy igazi légionáriusokat faragtak belőlük. Olyanokat, akik a jövőben bármilyen feladathoz fel tudnak majd nőni. A búcsú Klodintól rövid volt és fájdalommentes. Végre mégis belátta, hogy nekem van igazam. Úgy váltunk el egymástól, mint két igazi barát. Az elutazás előtti estén az elhárítás irodájába hivattak, ahol egy Imrétől származó levelet adtak át nekem. Nagyon megörültem neki, hiszen már óta semmit sem hallottam felőle, bár többször is megpróbáltam felvenni vele a kapcsolatot. A megszólítás csöpi volt. Nem sokat írt Imre, annyit azonban megtudtam leveléből, miért volt ilyen rendkívül kemény a kiképzésem. Mindenre gondoltam volna, csak arra nem, hogy Imre keze van a dologban. Tulajdonképpen ő rendezte úgy, hogy minél több és keményebb kitolásban legyen részem. Ez a jó Imre ugyanis mindenfelé úgy beszélt rólam, mint az öccséről. Ezért megállapodtak, hogy az első tíz között kell végeznem a kiképző században. Most, hogy már mindenen túl voltam, könnyen nevethettem mindezen, pedig egy hónappal ezelőtt nem is tudom, hogy hová kívántam volna azt, aki ezt kieszelte. Imre levelének befejező részét pedig szó szerint idézem. Ahogy hallottam, jól helytáltál az érettségét. Ami további tanulást lesz lehetővé a számodra. Fel a fejjel, ezen is túl leszel, hiszen alig két hónapig tart majd. Akkor aztán megkapod a megérdemeldő és nem kell többé rangrejtve parancsokat osztogatnod. Többé nem is adok neked tanácsokat, hiszen minden várakozásomat felülmúltad. Csak még egyet, óvakodj a szakálas kiképzőktől. Hát akkor a legközelebbi viszontlátásig. Választ nem várok. Ez túl kevés az időt, és különben is hamarabb találkozunk, mint ahogy a leveled elérhetne. Aláírás a bátyád. Annak alapján, hogy Imre az eddig eltelt alapkiképzést érettséginek nevezte, könnyen el tudtam képzelni, milyen lesz a következő próbatétel. – De hát várjuk ki a végét, majd csak azon is átrágom magam.